La Biblioteca Can Baratau s'apropa al Tian al dia. I continuem amb la secció de la Biblioteca Can Baratau, en aquesta ocasió saludant Anna Castellà. Molt bon dia. Hola, bon dia. I avui anant adreçant-nos al públic infantil, perquè tenim molt de material a la Biblioteca per a aquest tipus de públic. Això és veritat, no? Sí, és veritat. I a més que són fidels, alguns d'ells. Uh, sí, sí, sí, la majoria. El que passa que avui tocarem el tema de revistes, perquè en els nens els agrada molt els contes, els, eh, les revistes, però més, diguéssim, de, de tipus eh, còmics, uh -huh. o sigui, més aviat còmic. I, i aquesta revista... Uh, està molt bé perquè, uh, a part de que hi ja expliquen historietes, expliquen coses que també són, o sigui, Més siguerà pedagògiques, uh, exacte, potser. estan barrejant cosa de de historieta cosa mm -hmm. pedagògica, uh, els nens poden fer treballs manuals, els nens poden fer, uh, va, diferents activitats, o sigues una cosa Però que, ponen... que ha bastantes, eh, sí. de revistes i de diversos tipus. Sí, mira, jo diré unes quantes sí. i més o menys que t explicaré per quines edats poden ser. Uh -huh. Per exemple, hi ha el tetano que en diuen el cavall fort dels petits, sí. que aquest seria per nens ja de, no sé, 5 anyets o sis. De totes maneres és que, o que o sàpiguen ja llegir una miqueta o, o els hi expliquen els pares, que se'ls mirin amb algú gran perquè si t'hi fixes, o sigui té molta, molt dibuix, molt d'allò però també hi ha molta lletra, hi ha molta cosa a explicar, potser t'explica un conte com llavors et fa fer un, un, un taller taller no? exacte, com després t'explica coses de l'espai, o sigui que és és revista, mm -hmm. no és el còmic o sigui, que el nen llegeix sempre. O concepte de revista de, de per adults, no? Que sí que tenim ah, un reportatge, exacte. que sí tenim una entrevista, bueno, el que, el que tinguem en una revista per adults, però ah, dirigit al públic infantil. D ah, exacte, dirigit al públic infantil. Així o sigui que se'ls hi barreja les dues coses. La part, mm -hmm. diguéssim, divertida de la part que és més seriosa i que que té realment una informació. I més que en aquest cas el tetano suposo que la ah. recomanem també perquè el ser del Cavallfort ah, ja té una gran tradició. Ah, exacte, no? ara també també he portat el cavall fort perquè aquest és això, aquest va dirigir a nens més petits i el cavall fort que que tots hem conegut o molta uh -huh. gent ja l'hem conegut. Sí. I, ja, I que no es perdi, no? I que no es perdi i que aquest vagi pujant. Però vull dir, moltes vegades els nens els miren, oh sí, mira el Tatano. Ja que ho miren molt ràpid. No, no ho miren bé, uh -huh. no miren en profunditat. I realment són revistes que estan... Molt bé. Perquè hem de recordar que aquestes revistes, com un altre tipus de document, les podem agafar en préstec. Sí, sí, sí. sí, sí. sí per endur-nos o sigui, a la casa, fer els treballs a casa... Tranquil·lament, tranquil·lament. L'única cosa que s'ha de respectar és que aquí, per exemple, t'ensenyen a fer treballs de manualitat o pintar coses o allò, clar, llavors mai és pinta a la revista, copiar-ho amb uh -huh. un full, i això per això et dic que a vegades els pares també tenen que tenir una mica de cura estar mirant què fan els nens perquè un nen petitó, doncs igual veuràs, pinteu, poseu, vull dir, entén-me, vull dir és una revista que fins que ja no són més grandets, que en 10 o anys ja la saben respectar ja la saben que posen i no poden fer quan són petitons, fos doncs, els té que estar una mica al sobre, però pràcticament res. Molt bé, què I, més ens portes? Llavors tenim també el de les Tres Bessones mm -hmm. que és una mica del mateix, ja, hi ha contes ficticis, hi ha historietes eh, reals que, per exemple, que t'explicaran sobre la llum, o sobre el, eh, no sé, el poble ibèric, o sobre com fer un fanalet, o, m'entens què vull dir? Home, però és interessant, en, en aquest cas també les Tres Bessones en el sentit de dir, home, són personatges molt propers al públic infantil que, que capta. no? Exacte, i estan en contes, estan en DVDs, doncs també, tipus revista, també està bé perquè és el que diem, introdueix lo que és ficció amb lo que és realitat també uh -huh. s'expliquen històries que són reals històries d'algun al, compositor històries d'algun pintor també se'ls hi fa fer petites manualitats o ara un brenar que els hi ve de gust sí, sí, ve, sí veig que hi ha de no? tot, eh? perquè aquí sí. en a la portada i ja ens ho diuen, ja en sí. joc, sortides, natura manualitats, sí. agenda, o sigui sí, sí, sí, una sí, revista sí. ben completa és no? una revista que jo crec que està un petit un pèl desconeguda, mm -hmm. perquè sí que la veuen allà, la veuen posada així sí, i la coneixen, eh? Mira el camacuc, la cocafera, la veu Però... que hi ha... No la profunditzen. s'ha de profunditzar, perquè és una revista que, a part de que aprens molt, s'ho passen bé, i hi ha moltíssim, moltíssim tema. I el mateix que deies amb el ah. Tatano, que aquesta revista suposo que li podem treure molt més suc si, si és als pares amb els fills sempre. els que això van explicant se, el sempre, reportatge. Eh? Això sempre, perquè ja et dic, aquestes aquestes precisament, i, i la, la cocafera i així, són, veus, torna a haver-hi, els espais dels pares els meus contes preferits, jugo amb Cocafera i descobreixo el món. Uh -huh. eh? O sigui que van barrejant diverses temàtiques. Per això, clar, un nen petitó no ho sap... Mm poder organitzar-ho, o no ho sap Clar. aprofitar els punts. En canvi, amb els pares sí. Després ja venen revistes que són ja per més grandets. O sigui, aquests, diguéssim, les tres primeres... Aquests són més petitonets. Suposo que... 5 anys. 5 i 6 anyets. Sí. Cinc, cinc, cinc, uh -huh. Després hi una que és molt divertida, que aquesta també d'allò que és el Tiroliro, que té molt d'èxit, uh -huh. però aquests ja són nens que sàpiguen llegir bé. O sigui, ja aquests el poden mirar per dir-te ells sols, però hi han de ser nens que sàpiguen llegir-la. Però no deixa de ser, que també veus, els hi fan fer en eh, creuats i, mica... i coses així o sigui que no és simple la revista explicar d'allò, sinó que sempre hi ha alguna coseta que els hi surt I a més, ja ja es veu per això que està editada per nens més grans, sí. ja amb l'edició no? ja es veu ah, que, que, que la lletra que. és més petita la lletra, el format Clar. canvia una miqueta sí. I el nom per això és atractiu eh? el títol llibre, sí, aquest també aquest està bé, sí. llavors ja el camacuc tot es venen a ser, a veure, per un estil et, et barregen a la part divertida per dir alguna cosa sí. amb la part, veus aquí en, en el camacuc aquest, aquest més d'allò de, de l'ecologia altres vegades sortiran pues, uh, jo que sé uh, els, els bombers. Sí, altes... qüestions temàtiques, ah, exacte. no? Exacte. Anem aprofundint ah, exacte. en temes concrets. I en tenim una bona colla, eh? Tenim aquest, tenim el dibuix, que és més tipus aquest del xin i tots aquests que ara o sigui, estan de aquest, aquest del dibuix, que, que ara el tenim aquí al davant, sí. és tot relacionat als dibuixos de la tele, no? Imagino... Ah, exacte, exacte aquests, del, aquests que fan ara japonesos, aquests dibuixos. Els manga. de el, manga, exacte. Inclús hi ja un full que t'ensenya a, a pintar dibuixos manga. Sí. Senzill, però sí. dibuixos manga. O sí sigui, que són revistes que els nens passen una mica per alt, sí. però si realment s'entretenen a llegir-les, a, a mirar-se-les bé, uh -huh. veuran que s'ho passen bé i que poden treure doncs, moltes coses, molt profit de la, de la revista. I en aquest cas, per exemple, el Dibus, doncs veiem molt que és una revista molt visual, és a dir, molt, molt. totes ho són molt, no? Però és Perquè veritat que potser... Molt, color, sí. molt, molta... Sí. Sí. Sí. És sí. molt visualitzada. Que potser sí. per la data a la qual s'adrecen que s'ha de competir molt amb el tema de, dels videojocs i aquest plegat, no? Sí, aquesta sí, aquesta és més aquest estil d'això, da, da, eh? que entri els ulls no? que entri pels ulls, exacte ja. que, el, que el nen s'enganxi i llavors a partir d'aquí uh -huh. ja, ja, ja van resseguir-la molt bé, Dibus molt bé. és aquesta que dèiem visual, què més, ah, què més ens has portat? mira, llavors hi ha una que es diu Reporter Dog que és perquè els agrada els que els agrada, per exemple, no sé, els, els animals, els, submarin, els submarinos, els vaixells, els avions. Aquesta ja és més tipus explicacions d'aquest tipus. O sigui, o sigui els nens ha... més curiosos, ah, exacte, no? veus, uh, no sé, els descobriments, els, els, tot això, saps? Home, aquesta, aquesta està molt bé, no? Aquesta sí, revista. Aquesta ja, en veus de ser ja de de contes i així, ja és més històrica, ja és més de història, saps? Uh -huh. Històries de com, jo que sé, de com وأن van descobrir el submarí, històries de que quan feia un descobriment d'Amèrica, històries d'on venia això, d'on venia el cau, que feien no? els esclaus... A, a, és, és curiós, no?, que una revista dirigida al públic infantil ens parli de l'esclavitud, també, o sigui, exacte, que, es que es pot parlar una mica de tot. Exacte, exacte. O sigui, aquesta ja és més tipus informatiu, uh -huh. aquesta ja és més per nens d'11 anys, 12 anys, allò que ja senten interès per segons quins temes, hi ha i també estan molt bé, estan, suposo que fetes a al seu nivell i que tampoc no, no ens passen no, no, explicat, explicant. Ha explicat en el seu llenguatge perquè ah, exacte, veiem, home. per exemple, l'esclavitud ens explica la història d'una nena. Ah, no? Exacte, exacte. O sigui, per la història d'una nena treuen el tema de l'esclavitud. Oh, interessant. Eh? I com, està molt bé, eh? Ja dic, si les van coneixent i és que és una podesa de les coses una mica deixades de racó però que sorien de... de fer servir humor sí, sí. i potenciar Repor molt reporter doc, eh? un dossier, mm. ja ho dic ja ho titulen, diuen un dossier de ciència ah, i, i fins i tot ens posen doncs, pintors com per exemple el Polo que, no? O sigui, realment que, tot, tot, tot, tot, tot, tot. que continguts que podrien entrar en una, en una revista de d'adults, perfectament perfectament, o sigui, ho faran més escuet, més d'allò però perfectament són, són més reportatges clar. sí què més tenim? Ah, llavors, en tenim els 13 béns, que aquesta també ja és una mica més barrejadeta i ja és més infantil, perquè veus, ja els dibuixos mateixos ja ho, ja ho porten. Aquestes mm. són, eh, igual, són acudits, com són contes, com són petites coses que poden fer, petites endovinales... O sigui, aquest també són més, més infantils. Més petits, sí. Sí. Tenim el típic cavall fort de sempre. El que dèiem, eh? El tradicional, el tradicional... que pensem en una revista infantil eh? o juvenil, pensem en el cavall fort, eh? Ah, exacte. Que, que, fort. que esperem que no li gafi la crisi al cavall fort i... que esperem, home, perquè després de tants anys de sobreviure, ara que no li vingui que mira fins i tot aquí en l'edició aquesta de maig doncs uh, ve una entrevista als de, als de polseres vermelles ah, exacte, o sigui, tot d'actualitat exacte, eh? exacte. És un, és, són revistes completament actualitzades després n'hi ha una de Zó que uh -huh. ja perquè els agraden els animals sí. cada, cada mm, ens les envien dos o tres mesos llavors parla sobre un animal en concret aquesta l'agrada és sobre fet, el bueno, que, que amb el tema d'infantil sí que es veritat que arriben a una etapa molt curiosos per al tema animal, eh? Animal, els que estan en cautivitat, els sí. que han nascut en un zoo després de tants anys de tenir la, la parella i no haver nascut cap... Uh -huh. Vull dir que escrius que els agrada perquè els crios els, sí, els sí, encanten, sí, els sí, animals. Tant. Per tant, també d'allò, però aquests també ja són més grandets, ja són nanos que, que els hi pots explicar les coses d'una altra manera, eh? que, perquè ja comencen a ser grans. Aquestes diu zoo-o, eh? Uh, sí, aquestes... Oh. i que a més veig que l'ha editat el Zoo de Barcelona o sigui és la sí, revista del Zoo de Barcelona, del, del Zoo de Barcelona. Molt bé. i després ja ha pels més grans però... hi ha més, més que per adolescència exacte, no? els 12 anys que llavors uh -huh. els 13 ja passen a la sala d'adults doncs llavors hi més tipus esportiu els que, a Gigantes que parla de, de bàsquet Mhm. Eh, ja partits, equips i llavors aquests ja sí que van a buscar directament la revista i van directament a favor del seu sí, equip. O sigui, sí, ja és coneguda. Ja saben sí, aquests és ja ah. el que busquen, saps? Però bueno, ja són nens que ja tenen, ja et dic 12 anys, 13 anys, ja ja o juguen ells o no. ja és diferent. Sí, sí, aquesta després... revista és, és completament... Ja d'adulta, per, per dir-ho d'alguna sí, sí, O sigui, contingut. ja és adulta, perquè a dalt fins ara també l'havien tingut a dalt, uh -huh. o sigui que ja és tipus adult. Ja és per... I llavors aquesta que tenim, perquè en els crios també els agrada molt, els animalons, tenim aquesta de perros. Que et I s'ha de fer una revista centrada només amb els gossos? Es veu que sí, noia. No sé si també entre mig surt algun gat allò a al mig amagat, però és que aquesta vegada els gossos es veu que portat la palma. Bueno, perquè... mira, com que són I, els i, animals, animals de, el perro, de casa, no? Clar i a més a més suposo que de varietats n'hi ha tantíssimes, tantíssimes, tantíssimes el que veu un gos per dir ai mama jo vull un gos I llavors ja tens la, la, la allò doncs mira, també recomanem no? que, que si alguna casa ha d'entrar un gos primer que s'informi doncs no? pues sí Sí, perquè, primera, en aquesta la revista t'explicarà les característiques del gos, els cuidados del gos, si és un gos que li agrada estar... Amb... A veure, hi ha gossos que no els agrada estar en família, que necessiten molt, córrer molt, molta Clar. llibertat, molt lloc, que són agressius. Agressius jo suposo que si se'ls educa, a veure, no ho són. No, no. Perquè això també és... És de l'educació. És realitat, però també és un mite, perquè uh -huh. bé, el gos que ha fet mal és perquè no se l'ha ensenyat Clar. i la bèstia té l'instint de defensar-se. Però, bueno, t'expliquen com són els que són petits, o que se'ls ha de fer, el que no se'ls ha de donar, que la companyia que et fan, tot pel, tota allò. Pels preadolescents, abans dels gossos, també tenen aquest també. que dèiem perros i companyia. Eh? Exacte. Déu-n'hi-do, doncs bé, totes aquestes revistes, com dèiem, les podeu agafar en presta, que es poden agafar sense cap mena de problema. I quan és un mes, no? Que... Un mes, un mes. Doncs mira, que... tenim temps S'ho poden llegir, rellegir, pensar i si volen un gos, conquista els pares. <ríe> molt bé, doncs Anna, moltíssimes bueno, gràcies per portar-nos les revistes i que vagi molt bé. Això espero i un altre dia ja parlarem d'un ja altre, coses, però, altre però, tema. Però bueno, ara el tema aprofitar i que poden passar-ho bé també és aquest. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies Deu a tu. Bon dia. Adeu.